Олексій Волков, лікарня на відлюд'я, розділ 7. Наталя перейшла з реанімації до хірургії, несучи поліетиленовий мішок з інтубаційними трубками та іншим анестезіологічним реманентом. Привіт, це була Маша. Куди ти з цим багатством? Несу до операційної. Наш Іщур весь старий мотлок позбирав, де тільки можливо, і спирається пристосовувати. Слухай, вона наче щось згадала, а це правда, що до вас засула поступив? «О, – вигукнула Марійка, – і ти ж туди ж. Мене вже дістали за засулою цілий день сьогодні. Правда та правда. А що, всі цікавляться так, – не гавалася Наталя. – А хто ще питав? – А дай ж ти одна така цікава. О, тут же півполіклініки поліклініки прибігала. – Та мені що, – скривилася анестезистка. – Просто цікаво. То що їм робитимуть? – Не знаю, – пила Марійка, – але, здається, хочуть оперувати». Ух ти, от на операцію потрапити. Цікаво, на чаю зміну випаде. А ти поміняйся, не без якихось та порадила співробітниця. Хоча хтось таким дем поміняється? Усім цікаво. Можна подумати, вразилася Наталя. Та ти сама б пішла, але тебе до операційної не запрошують. А мені не треба. Маша повернулася йти, але також і згадала. Між іншим, по а ти знаєш, що Палушат нас жениться? Вас там ще, напевно, не знають? Так як тобі повірила, жениця, скривилася Наталя. Намисно чутки розпускає, щоб Світлана знала. Ну бачила його з якоїсь, то що з того? Я відповідаю, авторитетно заявила Марійка. Весілля не роблять, лише скромну вечірку. Усе за європейськими стандартами. Я вже запрошення маю. І наречена, між іншим, не якась там дівуля, а нашого бліща донька. Така вся з себе. вашій світці далеко. Можеш її порадувати. Та іначе, однаково знизала плечем Наталя, прямуючи далі до операційної. Ілля сидів на краю ліжка і обстежував живіт хворого. Чоловіка середніх років, але доволі молодистого, самої ще звичайної зовнішності. Олег стояв збоку. Пацієнт боязко зиркав то на одного лікаря, то на іншого. Усі його емоції були написані на обличчі. Ну що ж, Зіновидів Федоровича, почав Медвідь, скінчивши обстеження. Ми тут порадилися з Олегом Вікторовичем і вирішили, що вас потрібно оперувати. І цього повідомлення хворий злякано здригнувся. А може це підлікувати ще? Погляд хворого хотенько забігав з одного лікаря на іншого. Підлікувати, звичайно, можна, погодився Медвідь. Але вилікувати це лише оперативним шляхом. Правильно я кажу Олегу Вікторовичу? Тільки так, підтвердив той. Засула мовочки, проковтнув. Полюбляєте ковбаску, напевно? Коли останнє таке їла? Давно, поскаржився хворий, не дає. Ну ось, із камінням у михорі вважаєте, що все життя на дієті. А можливо, нам вдасться все зробити через мікродоступ? Тобто дуже маленький розріз, усього 7-8 см. Як на апендицит. Але Вікторович володіє такою методикою. Напад у вас майже перестав. Товстим ви не виглядаєте. Можливо, і дасться. Тоді взагалі другого дня по операції на ноги станете. І ковбасу швидше можна буде їсти, поживавішав пацієнт. Боюся, із ковбасами швидше не вийде, розчарував Олег. Тут величина розстину не впливає. З ковбасами, так сказав, як Ілля Петрович, за кілька місяців. Ну що, згодні, підвідув розумілля. Згоден. Звікнув засула. Ось і добре, значить жирно не їсти, режим не порушувати, готуємо вас до операції. На післязавтра. Лікарі вийшли з палати. Умовляти ти вмієш, позавдрив Олег. От тільки сумніваюся, чи варто його брати з мікродоступу. Це такий гострий процес. Та він майже стих. Ну побачимо, сказав Олег. Слухай, а я запитати хотів, чого це до нього такий інтерес? Я би сказав, нездоровий. Ну, в мене до нього інтерес, припустимо, суто медичний, стули Губілля. Це в жіночій половини він нездоровий. Він, начебто, ну, свого роду кумир усього жіночого населення Тачанова. Щось на кшталт Алена Делона, місцевий Казанова. Не одна в Тачанові, я добрим словом, згадує, а ще більше близується і своєї черги чекає. Правда?» – здивувався ли. «Я б і не подумав. З вигляду звичайний мужик. Ну, тоді йому гарантовано у нас зразкове обслуговування». Завідуючи поліклініку, Васил Федорович Сивокінь заходив до приймальний. Його прикрашали стояча дибки сивина, надповажної лисини та доволі пожмаканий халат. Кликали Геннадій Андрійовиче? так кликав, відповів головний. Коли ви почнете наводити порядок у поліклініці, чому я повинен робити це за вас? А що сталося, не зрозумів той. Василю Федоровичу, сталося те, що ви не знаєте, що у вас там відбувається. Ви сидите цілий день у своєму кабінеті і не цікавитесь нічим. А я попереджав вас, що ця посада мене спокійна. Хочете жити спокійно, сидіть вдома. Вам вже три роки, як це дозволяється. Головний енергійно піднявся і вийшов із кабінету, тягнучи спонтеличеного за поліклінікою за собою. Зберігаючи високий тем ходи, за яким ледве остигав працюючий пенсіонер, лабо зайшов до хірургічного кабінету. Голоси, які чулися з підсобки, дещо принишкли. Звідти обережно визивнула Валентина. При вигляді головного посмішка моментально зникла з її обличчя, і месестра розгублено пробурмотіла. Геннадій Андрійович, у підсобці відразу почулася якась метушня, явно зелькнула пляшка. Головний підійшов і ширше відкрив двері. У тісняві каптьорки за маленький столик насилу влізла вся компанія у складі Савчука, дерматолога, нарколога і трьох медсестер, ще кілька секунд і майже щасливих, а тепер переляканих. На столі стояло кілька тарілок із порізаної ковбасою, хлібом та помідорами. Було й кілька чарок та чашок. Ось помилуйтеся, Василю Федоровичу, сказав Лабо, запускаючи цю тісняву шейсиво коня. Ось чим займається робочий час у ваші підлеглий. Дивіться, і нарколог тут, роботу проводить. Ви берете участь чи берете їх на облік. Що п'єте хлопці та дівчата? Ну, чого не п'ємо, пробурмотів Савчук. Обідаємо. Пів на дванадцяту Головний. Голодніли, бідолашні. Очевидно, гарно попрацювали. Но людей під дверяма немає, продовжував виправдуватися Ссавчук. Усіх прийняли. Усі в хірургії, загрозливо промовив головний. Сидять на голові голоюха та медвідя. Бо з вами краще не звариш. Що п'єте, я питаю? Та нічого ми не п'ємо, Геннадія Андрійовичу, миролюбно промовив нарколо. Так сіли посидіти. Ми вже розходимося. Стоп, з командою головний. Як то кажуть, ша? Уже ніхто нікуди не йде. Пляшку вашу пістолом я шукати не буду. Є простіші методи, усі йдуть за мною. Він вийшов із підсобки, там почався рух. Знову щось зазеленчало. компанія поступово збиралась біля дверей кабінету. Приземлившись на сільчик, Олег сказав: "Привіт. Привіт", посміхнулася Оля. "Як справи?" "Все окей, за півгодини митися, чай п'ємо". "Чому чай?" "Мені подарували." Олег поставив на стіл гарну металеву банку, якийсь супер індійський, спробуємо. Давай, погодилась Оля, ти довго сьогодні будеш? Напевно, але в гості прийду в будь-якому разі. О п'ятий ранку слухай, несподівано задав Оля, кілька днів забуває тебе спитати. Це твій псих. Дозвонився до тебе? Який псих, не зрозумів Олег. Ну той, кого ти мав на увазі, коли затолкнували з лікарні про поранення серця, пам'ятаєш? А, дозвонився, звідки ти про нього знаєш? Та я ж мала задоволення, що тоді вночі з ним спілкуватися, коли ти був у лікарні. Нормально, пробурмотів Оле. Дійсно псих, хоча тут не диво і самому. І про що ж ви говорили? Він дуже здивувався, коли я відповіла. Запитав, хто я така і чому говорю по цьому телефону. Я сказала, що ти на операції. Він спитав, чи довго вона йтиме, пообіцяв передзвонити зранку. Ось і все. А хто це? У відповіді Олег лише важко звітнув. Згадався недавній вечір у посадці і постатю каптурі, що промайнула за кущами. А потім всі атрибути, яким цивої історії, спали на його думку одночасно. Ти знаєш, про це доволі довго розповідати. Ось прийду в гості, тоді розповім. До речі, ти задоволений тим, що наша зустріч відбулася? Вона розгубилась. Я, ну, а що не видно? Чому ти питаєш? Тоді, якщо зателефонуєш ще раз, можеш йому подякувати? Це він винен. Як це не зрозуміла Оля? Увечері Ольга підвелася вимкнути кип'ятильник і несподівано побачила щось дивне у вікні. Ой, що це? Куди ж вони в такому складі? По території лікарні у напрямку відділення швидкої рухалася процесія на чолі з головним. За ним дрипатівся вакінь, далі групою йшли Савчук із наркологом та дерматологом, Знальними чим чекували троє поліклінічних медсестер, позаду процесії на самоті кульгала Валентина. «Не знаю про мої Олег, може збори якісь?» «Якби збори, я би знала», – заперечила Оля. «Маю відчуття, що це щось неординарне». Ольга таки мала рацію. У такому ж порядку процесія увійшла до відділення швидкої допомоги. Чергова лікарка швидко і здивовано підвелася їм на зустріч. Не говорячи ані слова – Лабов сівся за стіл, витяг бланки з лікарняною печаткою і почав писати. Ось, за кілька хвилин сказав він, офіційне направлення від головного лікаря. Прошу освічити колектив на предмет алкогольного сп'яніння і складання відповідних актів за цією формою. Апарат у вас працює? Працює, розгублено промовила лікарка. Обоя фальшерів швидкої застигли поруч у ніякому мовчанні. Обличчя їхні також виглядали вкрай здивованими. «Прошу дуже, колеги!» – підігнав головний тих, хто прийшли з ним. «Я не маю часу, щоб спостерігати цю поважну процедуру. З мене височить Петра Петровича. Давайте!» «Тільки не всі скопом, по одному!» Знизавши плечима, Савчук увійшов до амбулаторії і з усіх сил картинно дмухнув у трубку, уїмкненого лікаркою апарата. Стрілка на шкалі повільно піднялася. Ну, ледве-ледве на легкий ступень, нерішуче пробурнотіла лікарка. Ледве, ледве не рахується, відруба головний, а легкий ступень – це вже сп'яніння. Я вчора ввечері вдома зайвого прийняв, виправдовувався Савчу. Це залишкове явище. Це ваші проблеми, Петро Петрович, кинув лабо і звернувся до лікарки. Усі му як належать. Якщо рести виявляються тверезими, сам прийду повторно перевіряти. Василю Федоровичу, що також робити, запитала лікарка. Ні, відповів головний, за поліклінікою поки що не потрібно. Операція пройшла вдало. Зранку наступного дня Олег сидів на краю койки засули і обстежував його живіт. На правому підребер'ї хворого була приліплена марлова пов'язка. Пацієнту все ще боязко косив очима на лікаря, хоча порівняно зі станом до операції було видно, значно посміллі війшов. Медвідь поруч, склавши руки на грудях, Марійка застигла у дворях із листком призначень на поготові. Ну що, задоволена провела, усе гаразд. А ви боялися. Боявся не те слово, виправив колегу Ілля. Просто боже від жаху. То я ж думав про бурмотів присоломної засула, що заріжуть до біди, так? Ну що ви, пацієнт навіть почеронів. Зовсім не так. А казали, засула еталон чоловіка. Не заспокоївся медвідь. А він трусився, наче заяць. Ну вистачить уже, зупинив клинний Олег. Це вже перебільшення. Він у нас і так молодець. Ну що, встаємо? «Як встаємо, не зрозумів пацієнт». «Просто відповів, Олег, беремо і встаємо на ноги. Ми вам вами казали вчора, другий день до операції належить ходити». Вони з медвідом зняли з казанови ковдру і, взявши попід руки, садовили на койці. Той лише розгублено кліпав і ловив ротом повітря, очевидно, очікуючи чогось гіршого. «Ноги на підлогу спускайтеся, не бійтеся», – сказав Олег, підсуваючи черевиком його тапочки. Засулав зу тапочки і його підняли по -під руки. «Давай, підбадьором Медвідь, пройдися хоч по палаті, не бійся». Той ступив пару кроків і знову сі на койку. «Що, погано?» – запитав Йолей. «Ні, добре». На обличчі пацієнта помалу проступало задоволення. «Ну дивися, не переборщи попередивля. Зотиразив день пройтися по палаті і на сьогодні достатньо. А сидіти можна?» – запитав пацієнт. «Можна». Марійко сказав Олег, робиш йому це вазолін два рази, і знеболюче, якщо попросить. І дивіться, не наїжтеся дійсно якоїсь кубоси, жарти скінчилися. Сьогодні лише пити воду, завтра буде перший стіл. Усі троє вийшли з палати, на хворій обдивився на всі боки, потім обережно порухав плечима, головою, потім, не вірячи, що все це йому так легко минулося, Кілька разів підняв руки вгору-вниз, наче роблячи зарядку. Після цього помацав живота в ділянці рани і підвівся. Зробив кілька кроків по палаті, спочатку не сміливих. Результат йому явно сподобався, тож він насвистуючи заходився крокувати палатою. Це було якесь диво, наче смерті він боявся цієї операції. А тут вже на другий день здоровий. Важко було повірити, розкривши вікно, пацієнт навіть помилувався ранішнім лікарняним пейзажем. Хоча й не був за натурою романтиком. Нормал, нарешті промив засуло сам до себе, відчинив дверця та тумбочки і почав одягати спортивні штани. Клас, не міг нарадитися Медвій. Я ж казав тобі, давай через мікродоступ. Дивись, він уже завтра на медсестер заглядатиметься. А якби розпанів ухали, живота ще б три дні стогнав. Добре, коли добре, дипломатично зауважив Олег. Взагалі, жирнувати він для такого... Та мій Міхур не зовсім типово виявився розташований, Могли намучитися з ним. Ні, нормально, не заспокоївся Ілля. Елегантна операція, я визнав, буду освоювати. А ось якби нам, що якби? пішли до кабінету. Очі медведя несподівано загорілися. Ходімо, поділюся. Вони вішили до кабінету завідувача і посідали. Слухай, почав Ілля. Я вже не один день над цим мізкую. От якби нам тільки не смійся організувати в себе лапароскопічну хірургію, га? Яким чином, не зрозуміло? Ти уявляєш, скільки це обладнання коштує? У нас у всьому Харкові лише дві установки були, коли я від'їжджав. Точно знаю. А у вашій області взагалі не знаю, є чи нема? Є, сказав Ілля. Дві. Одна ще не працює, але скоро відкриють. Вони нові, тому й дорогі. А ми дістанемо вушну, по гуманітарці. «Та хто тобі таке дасть по гуманітарці?» – не повірив Олег. «Та ну, не серйозно це. Ще як серйозно, не відставав Медвідь. Я вже думав, насядемо на нашого німця. Нехай притарабанець звідти. Йому що? Поїздить по лікарнях, дадуть те, що відслужило свій вік. А як працюватиму на тому, що вже відслужило? Ну, а як ми працюємо?» – здивувався Ілля. «Покажи мені щось в лікарні таке, яке ще не відслужило. Усе за законом вже належить викидати. Інструмент, койки, апаратура. А ми ж працюємо і нічого, а плити на кухні вони ж розсипаються. Взагалі то ти правий, погодився Олег. А потім не рівняй термін придатності обладнання в нашому та їхньому розумінні. На їхньому старому мотлугу наш лікар ще 20 років матиме за щастя працювати, нехай би лише віддали. Цікаво, пробурмотів Олег. І я кажу, цікаво. З'їздимо на курси, отримаємо офіційний дозвіл. Уяви собі, на обласний центр дві установки, а в нас третя. Прикинь, яка ситуація. Наші хворі і так до обласної не хочуть їхати. Невигідно їм. Плюс там навіть офіційно 500 гривень за таке задоволення. Їм же потрібно відробляти гроші за апаратуру. А нашу установку ми отримуємо безкоштовно. Тому зможемо дозволити собі для жителів району взагалі за сміхотворну ціну. Але для приїжджих гривень 200-300 і достатньо. Що гадаєш, не приїде до нас звідти? Це б лише розпочати, а там потік хворих піде. Та ми за ці бабки через півроку відділені євроремонт зробимо. А потім міжнародний симпозіум із малої інвазивної хірургії на базі Тачанівської районної лікарні», – прокоментував Олег. «Столиця автоматично переходить у Васюки. Та пішов ти, я ж серйозно, ну гляди». Медвідь несподівано розлетився, погрожуючи пальцем. «Як привезе ганс лапа розкопію, я тобі це згадаю». Ми з голоюхом будемо жочні міхурі, як білі люди, по телевізору тягти, а ти далі своїм мікродоступу мучся. А яка різниця тепер же навмисно накручує його ле? Ти своїм лапароскопом зробиш у животі чотири дірки по півтора сантиметра, а я одну за шість. На одне виходить. Дійсно, несподівано, погодився Медвідь, що у чолу, що по лобі. Коли Марійка уйшла до палати з ватою, змоченою спиртом, засула вже сидів на койці, вдягнутий у спортивний костюм, і тихо насолоджувався життям. О, здивувалася вона, Скоро ти запакувався. Боїся, щоб хтось без не побачив. Ну, ти ж бачила, загадково посміхнувся той. А для решти я що? Експонат? Ну, гаразд, експонати, посміхнулася сестра. Скидає, показуй дупу. О, вам би тільки дупу. хворий картинно скривився, збираючись сунути штани. Несподівано пилочка, яку маша дістала з кишені, щоб розкрити ампулу, вислизнула з пальців і впала на підлогу під сусідню порожню койку. Що, хвилююся, підхолов жінку засула. Я також хвилююся, коли ти заходиш. Похитавши головою, сестра зігнулася, щоб підняти пилочку. Погляд пацієнта при цьому мимоволі прикипів до округлих стегон, що з'явилася під не надто довго халата, а пилочка, наче навмисно приліпилася до підлоги, не хотіла підійматися. Очі місцевої знаменитості при цьому розширилися, і він ручко прокутнув, суваючись на койці. А ще одна зміна, яка з ним відбулася, остаточно переконала Казанову в тому, що операція практично ніяк не вплинула на його організм. Маша нарешті набрала рідину в шприц і повернулася до нього. «Що, так і будемо сидіти? Може, ми уколи боїмося? А казалось, що ви такий? Ти приходи увечері побачиш, який я ображений пробурмотів чоловік» перевертаючись зі вортом донизу і стягуючи штани одним пальцем донизу. А це тобі два в одному, і той, що на вечір також. Вона з розгону вліпила йому укол і, притиснувши до сідниці вату, його ж пальцем вийшла. Ти добре подумай, заголосив її всі з засула, обличчя якого було при цьому достатньо серйозного виражу. Більше такої можливості може не трапиться. За ким твоя наступна зміна? Я вже... При цьому й поля стих доволі приємні форми, обтягнути халатом. Він підвівся і нервово заходив по палаті. Подарований, яким це мобільний, продовжував настирливо пискотіти. І Олег, за, не зумівши, на помацки вимкнути сигнал, заскочив до перев'язочної. Там було порожньо і охайно. Спершись на стіл він витяг телефон і відповів. «Так, привіт, ну що там старий? Я й сам це збираюся до тебе дзвонити». Зібрався з думками Олег. Загалом нічого видатного не відбувається. Друг твій з бородавками повністю вичухався і навіть доньку заміж віддає. Кажу, днями весілля. Взагалі-то цілком нормальний мужик, якщо тебе моя думка цікавить. Ніякий, не вов кулака. Гумор недоречний, образився Володя. Ну, вибач, я просто у тому відношенні, що мужик як мужик. А за кого видає заміж? Після секундної паузи запитав Якимець. Та був тут у нас отакий фельдшер, пало, здається, я тобі говорю за нього. Чому був? Вигнали його, розрахували. За що? Та я сам до пуття не знаю. Він нещодавно з Німеччини повернувся. Чекай, чекай, це точно, перебив Володя з Німеччини. Та ніби з нелегалки, начебто його депортували. Тоді після цього назад до лікарні влаштувався. а тепер за щось вигнали. Наче десь наблудив по роботі. Ну добре, зосереджено промовив Якемець. А як, до речі, прізвище цього фельдшера вашого? Здається, Панченко, якщо не помиляюся. А наречені його? Ну, бліч, напевно. Це ж кажу тобі, за госпова донька. Ага, точно, погодився, як імець, значить так. Дізнається, що цікаве про цього пала. Відразу мені дзвони. Слухай, сказав Олег, я вже тут із твоєї милості за половиною лікарні шпигую. А я тобі за це справно плачу, відповів, як імець. Ну, загалом так, мусив погодився Олег, але є хоч якісь зрушення, користь, так би мовити, від моїх зусиль. А як же несподівано оптимістично то заявив той, і чи маленька. Я багато у чому розібрався, набагато що відкрив собі очі. Мені, якщо хочеш знати, вже четвертий тиждень ця херня не сниться. І більше того, я не дуже переживаю за гірше. Не сам між іншим працюю, а з повідними спецами». Якщо від початку розмови Олег болізно вагався, не в силі визначитися, казати як це чи ні про свої пригоди в посадці, то тепер аж ніяк не виходило. Особливо після його останніх слів. І взагалі, відчуття було таке, що сам він заплутався у цій бійцівщині. Лише зараз виникло чітке усвідомлення того, що багаж, прихований від Володі інформації, поступово накопичується. Чи не тому, що Олега постійно мучило відчуття небезпеки? Хтось мусить узнати про його неофіційного боса і про те, чим займається найманець у білому халаті, адже двері у підвалі зачинилися не самі. Та й у нечисту силу, що біжить поміж деревами, прикрита каптуром, якось не вірилося. Що ж, бажаю успіхів, сказав Олег. Наталя підійшла до сестринського посту в хірургічному відділенні, поклала на стір перед барійкою кілька листків. Ось тобі листки призначені. Форих зараз переводимо. Усі цього метрогіл скінчився, а капати за годину. Раз відповіла та – везіть. Слухай, а ти чула, вчора головні кажуть, мало не пив поліклініки, на експертизу ганяв. Яку експертизу? Алкогольну. Савчука та всі їхні компанії. Казали, всім догани виписують. А Вальку вже до реєстратури перевели. Як перевели? У вигляді покарання. Це ж усе в неї в кабінеті відбувалося. Абзад, здивувалася Наталя. А хто ж тепер у хірургічному сидітиме? Савчика, може, також виганять. Навряд чи, засумнівалася Марія, пограють трохи і пробачать, як завжди. А Валентину шкода, вона там уже років десять і весь кабінет на ній тримався. А тепер картки піде розгрібати, як молода. Слухай, несподівано згадала вона. Вона ще чогось засула зовсім скис. Це завал, щоб усякого ускладнення не було. Хоч би не помер до біди, стурбовано протягла Наталя. Такий мужик. Олег з медвідем увійшли до палати засули і всілися біля його койки. Що там у вас сталося? запитав Олег. Живіт болить, просто той. Давно, від п'ятої ранку, ось тут. Болі. Обличя бохірургів виглядали занепокоєними. Олег пересів зі стрільчика на край ліжка і відсунув догори спортивну ковту хворого, оголюючи живіт. Торкнувся до нього рукою. «Ой!» – застогнав пацієнт. Олег продовжував обстежувати живіт, а засула лише стогнав. Потім хірург легенько постукав кінчиками пальці по животі хворого в різних місцях. Засула щепив зуби. «А що вчора зовсім не боліло?» – допитався Віля. «Ні». «Ана блювоту не тягне?» «Ні». «А дихати животом боляче?» «Так». Лікарі помінялися місцями і тепер обстеження проводив медвіді. Пацієнт і далі стогнав. «Слухай, а ти часом не наївся чогось?» – підозріло запитав Ілля. «Ми ж попереджали». «Ні, дивися, краще правду», – каже. «Та що я, дурний?» – обурився засула. «Що я не розумію?» – обоє вийшли. «Укол дайте», – просогнал за спиною хворий. «Дебелізм якийсь», – бурмотів Медвідь у коридорі. «Вчора був наче герочок, Що за чортівня? «Щось із ним не те», – задумав про моїв Олег. «Давай нас сам перед Прокапаємо зо дві банки зі спазмом літиками, вітамінами, а там буде видно. Давай, погодився Ілля. Але я не розумію, що з ним робиться. Я так, розказав Олег, на катастрофу в крайньому разі не схоже. Не схоже. Але щось болить. Давай, як ти кажеш, капаємо, а там подивимося. Волеюховішов до приймальні запитав у секретарки у себе? Та кивнула головою. Можна, Геннадія Андрійовича? А, Тарас Васильович, посміхнувся той, що там, які проблеми? Та є взагалі-то проблеми. Хірург, очевидно, підшукував потрібні вирази. Ну кажи, що скоїлося. Та нічого такого. Просто хірургічний кабінет без медсестри залишився. А мені, як ви знаєте, періодично доводиться його курувати. Хоча й не числюється там офіційно. Знаю, знаю. Лабо закивав головою. Із диспансерними хворими доводиться працювати. Ви ж самі, щойно якась перевірка. То мене туди шлете віддубатися. Та я знаю, що ти мені доводиш. Знаю і ціную. Він важко зітнув. Чого хочеш? Буде тобі медсестра. Ти ж бачиш, що там робилося. Спасу вже не було. Ти ось що? Давай сам цей займися. Подивися, хто тобі більше підходить, хто серйозніший. Ви знаєте, Геннадій Андрійович, знову почав голоюх. Як на мене, це не зовсім правильно. Я маю на увазі, що Валентину вигнали. В неї все-таки 10 років стажу в цій службі, досвід, категорія. А місце там самі знаєте, таке, що будь-хто не потягне. Не зрозумів, здивувався голоний. Ти що, просити за неї прийшов? Навіть і не думай. Назад не повернув. Влаштували, розумієш, притон. Посуду цілий серван. Кафетерій, розумієш. 12-та бамкне, де всі? В хірургічному кабінеті, де ж іще? А це хірургічний кабінет, між іншим. Та я знаю, що хірургічний, погодився Тарас. Тільки при тому вона не влаштувала. Там і без неї було кому. І її куди подітися? Вона взагалі добродушна і невредна. Та й кваліфікація в неї відповідна. Та що ти мені тикаєш цієї кваліфікації? Не на жаль, розсердився головний. Знайшов незамінного працівника. Навіть головного лікаря можна замінити без особливих проблем. А ти знайшов безвихідну ситуацію. Отож то й воно, без особливих, не здавався Тарас. А що зусім без проблем, не вийде. Побачите, прийде нова, ні з зубногою. Доки розбереться, навчиться, диспенсаризацію стовідсотково завалимо. Ну ви ж знаєте, що Шевчук ані хрена не пише. Все вона і вона. Навіть звідти складає. І потім я вас прошу. Ви ж мене також просите, коли потрібно, і я ніколи не відмовляюся. Ні, ну ти глянь на нього, обурився головний. Та як ти собі це уявляєш? Учора за п'янку вигнав, а сьогодні назад проситиму. У мене навіть акт експертизи є». «Я піду попрошу», – сказав Тарас. «А 100 грам на роботі кожен може собі дозволити, якщо обставини примушують». «Дійсно, всі ми люди не без ріха», – сказав Лабу. «Але тебе крім того, що й робота робиться, а там виключено 100 грам і більше нічого». Головік стояв в «Ну гаразд», – поговорили, – сказав Головний. «Я подумаю, іди». Робочий день підходив до завершення, Медвідь сидів на стільчику біля койки засули і обстежував його живіт. Олег стояв збоку, хворий лежав із заплющеними очима, обличчя його випромінювало страждання. «Що, зовсім не легше після системи?» – з надією запитав Медвідь. «Ні, все як було. Блювати не хочете? Ні, але кепсько мені». Лікарі вийшли з палати і зачинили двері. «Чорт забирай, бурмотів Медвідь, це я тебе звалтував на мікродоступ». А до чого тут, не погодився Олег, до чого тут мікродоступ? Операція зроблена чиста. Я вважаю, на всі сто. У мене жодних сумнівів з цього приводу. І що тоді з ним? От цього я не знаю. Обоє присіли на підвіконня в коридорі. І що робитиму, запитав Ілля. Думаю, ну принаймні показань до повторної операції немає. Немає показань, погодився Олег. Якби в животі щось з'явилося, так лось через трубки. У трубках пусто. Отже, там усе гаразд. Але в нього болить, конструктував Ілля. Можливо, якісь спазми, щось по типу жовчної кольки. Давай наношити на обстеження, в ургентному порядку. Глянемо ще раз на жовчні протоки та печінку. Якщо, не дай Бог, як ти кажеш, забутий камінь, побачимо. Давай, погодився Ілля. Маша. Приблизно в цей самий час у Тачанівському районному засі відбулася доволі неординарна подія. Так принаймні вважала сама завідувача цієї установи. Хоча до цього моменту все відбувалося цілком банано. Марина та Павло сиділи на стільчиках біля неї, а вона зосереджено писала дані про молодят у документ, що лежав на столі. Не було навіть натяку на якусь урочистість. Щойно пошлюбні сиділи поруч із доволі сумними обличчями і чекали. Так, бурмотіла завідуюча, бігаючи рукою по листку, це ми написали, далі прізвище. Традиційно, так. Зіркнувши вимохідь на молодих, вона зібралася, була писати, але вони мовчали. Хлопці, дівчата, прізвище, яке бирає подружжя, чоловіка, як зазвичай. Та мені взагалі той і жіноче подобається, – знизав плечима Павло. Управителька ЗАХСу здивовано перевела погляд на Марин. Я загалом також не заперечую. Брови завідувачі почали сунутися до Такої події Тачанові не знали вже останніх десять років. То що писати? Бліжч? Їй явно здалося, що від цього прізвища хлопець скривився. Пишіть. Ну, як скажете, і вона знову взялася за ручку. Робочий день давно закінчився, за вікнами стояло темряво. Медвідь курив, сидячи у своєму кабінеті, увійшли Олег із Голоюхом. Не знаю, сказав Тарас, я також не розумію, що із слабим відбувається. Можливо, перетоніт такий починається, але не якось. Дякую за спокій, буркнув ляд. Трубки бачив у животі, нічого не тече. Який перетоніт? Не знаю, розгубився головою. А клізму ставили? Ставили. І що ми вирішуємо, запитав Медвідь. Може, обласному зателефоную, попросимо приїхати? А що він тобі скаже, не зрозумів Лев? У нього що, гадаєш, інша думка буде? А в нас взагалі немає ніякої. Пацієнта обстежили від і до. Аналізи в нормі, обстеження норма. По трубках не тече, все гаразд. А хворий кінчається. Ну, припустимо, не кінчається, зауважив Олег. Хоча і є деякі проблеми. Та що, чекати, поки дійсно почне кінчатися? Ні. Давайте дзвонимо Вовку. У крайньому разі поставимо до відома. Пожатиме за потрібне, приїде. А ні, то щось порадить. Ну, ви ж бачите, що ситуація нетипова. Добре, давай, погодився Олег. Ні, а я йду кави заварю. Відчуваю, ми тут сьогодні до ранку топтимемося. Олег вийшов, а Ілля стурбовано... Спер голову на руки. Слухай, почав головів, тут ще одна проблема є. Ти чув? Головний Савчукову компанію розігнув. Давно треба було, буркнув Медвідь. Воно-то так, погодився Тарас. Але їм усім за будь-яких обставин йде із рук. А от Валентину шкода. Її до реєстратури поперли. Несправедливо це. Вона якраз найменше винна, а отримує найбільше. І медсестра, вона попри все відповідна. То що? Нічого, ти ходиш, щоб ти хвилинки до головного, попроси, як райхірург. Я вже сьогодні ходив заступатися. Не знаю, вийде чи ні, але зайве слово ніколи не завадить. Я сказав, що у вас там нечисто, ні з того, ні з цього, зрадів а ти все пирхав на мене. Та пішов ти розізлився Тарас. Я до тебе по-серйозно прошу, як людина ти, мені просто шкода їй. Слухай, сердобольний, Ілля похитав головою, а може завтра про це? У нас засула після планового холециститу кінчається, а у тебе баби в голові. Засула твій широкий 50 кінчатиметься, певно про Тарас. Побачиш, ніхрена йому не буде, а про Валентину я тобі завтра вранці нагадаю. Дзвони, бо дійсно до ранку сидітиму. Іван Іванович Вовк, головний хірург обласного управління, йшов коридором у колі трох колег із району, засібаючи на ходу халат. Отже, кажете, погрішностей не було в операції, бурмотів він, не попадаючи хлястиком зав'язки халата у вушко за спиною. Ніяких, Іван Іванич, упевно відповів Олег. Ми б сказали. А чому мікродовступом йшли, запитав обласний. Він же впорався з халатами тепер усі четверо застигли в коридорі перед дверима палати. Ну хворий, не товстий. Острота приступу повністю минула, почали «Взагалі це я наполіг», – перебив Медвідь. «Ситуація дійсно була сприятливою. Та й, словом, ви ж вимагаєте від нас упровадження нових технологій?» «Ну гаразд», – погодився Вовг. «Ходімо дивитися хворого». Ліда сиділа на дивані з книжкою, притулившись до його плеча. Зглядала якийсь травматологічний атлас. «А що так дійсно можна?», – запитала вона, вказавши пальцем на малюнок. «Так». Женар відірвався від телевізора, по якому транслювали футбол. «А ти робив? Кілька разів доводилося, хоча взагалі це не розповсюджена операція, і травма рідко зустрічається. В основному цим обласна займається. А чому всіх жінок дратує, коли їхні чоловіки дивляться футбол? Несподівано, запитала Ліда. Наприклад, мене це абсолютно не ображає. Це тому, що я тобі ще не набрид. знайшовся бежінар. А якщо люди довго житимуть разом, накопичиться всілякі невідповідності, додається турбот різних. Словом, нічого дивного у цьому немає. Тим не менше, це їх дратує, а мені навіть подобається. Тебе є свої подобання, в мене свої, і все гаразд. Я так і знав, що це станеться рано чи пізно про мовий беженар. Що, не зрозуміла дівчина. Я про футбол, догралися. Для чого було лізти вперед? Получили. Шкода, сказала Ліда. А ти дійсно відвезеш мене в суботу додому? Ну а як же, здивувався він. Я ж обіцяв. Що, аж додому це більше 200 кілометрів. й що? У мене машина, як годинник. Я слідкую. А в гості? До тебе? Бежинар на мить відірвався від футболу. Ні, от у гості не можу. Чому? Не зрозуміла вона. Це незручно. А чому до мене незручно? Я до тебе постійно тучуся. Це моя квартира, пояснював бежинар. І я живу сам, а ти з батьками. Той що? Виходить, я не можу до себе когось запросити? Чому ж когось? Можеш? Незворушно продовжував пояснити травматолог. «Друзі, по-друг, тільки не мене. Чому це обирилася Ліда? Ти мій найкращий друг, і більше немає кого запрошувати. Ну, лише пообідати, а?» «Пообідати також не можна від своїй беженар, і з такими інтонаціями, наче моя досі йшла, не про той перелом зі сторінки в атласі. Краще в мене пообідами, тобто по вечерям. Між іншим, уже дев'ята. В мене внутрішній годинник давно дзвонить. «Я хочу за тебе заміж», – несподівано сказала Ліда. Це також не можна спокійно, наче в дитині, продовжувати тлумачити він. Чому? Твого батька як звати? – запитав би жена. Взагалі-то Володимир Миронович здивовнув відпула А до чого тут це? А скільки йому років? Взагалі-то, здається, 49 буде. А яке це має значення? Чи найбезпосередніше? – пояснив він. Якщо я на тобі женюся, то стану перед дилемою на рахунок того, як називати твого батька – тато чи Вова. Вовій не зручно, то він буде моїм тестом. Що це за фімілярність? А татом взагалі абсурдно, бо він молодший за мене. Усе це Бежинар пояснював, практично не відриваючись від екрану. Ну ось, додав він, вже програємо. Сьогодні явно не наш день. Ходімо маленька вечеряти. Тепер уже хірурги сиділи в ординаторській, тому що в маленькому кабінеті завідувача чотирьом було тісно. Ну що можу сказати, почав обласний. Показань та повторної операції я не бачу. Трі стоять, трубки прохідні. вважатимуть, що в животі все спокійно. Якщо вірити вашому обстеженню та аналізам, жовчні шляхи в такому ж спокійному стані. Судячи з протоколу, операція зроблена чисто. З хворим відбувається щось цікаве. Якісь явища, перитонізму, іншої слова не придумаєш. Ось ось, раді медвідь, дуже точно сказано. Більше того, перебив його, я б сказав – я взагалі-то не впевнений, що грамотно висловлююся. У мене таке враження, що спостерігається якість явища. Повнокрив'я печінки, наче він... Ні, це я вже дурницю милю. Давайте думати, що робитиму. У двері обережно постукали, і на порозі з'явилася Марійка. Там засула просить, щоб хтось підійшов. А що сталося незрозумівля? Не знаю, просить, щоб підійшли. Пробачте, медвідь підійся і вийшов. Пробачте, я так зараз. Олег вислинув за ним. Обласний прокріатав під очі зі і разом з голоюхом рушив у тому ж напрямку. Так у чому ж справа, запитав Медвідь, коли консильному зупинився біля коїки пацієнта, який вже протягом доби давав усім перцю. Я цей почав було засула. Я забув. Що ти забув? Цей забув сказати. Воно коли зранку боліти почало, я все на світі забув. Я зрозумів, але не закричав ля. Ти все-таки не жерся. «Но ми ж тебе питали». «Не кричи, з в області». «Дай йому сказати». «Розповідай, ти що ти робив вчора». «Нічого я не нажерся, ображено промив засула». «Я цей присідав». «Що, не незрозумні медвідь?» «Присідав вже сміливішим вимови той «Ногами 65 присідань зробив». «Скільки?» «Тепер не витримав лег. «Тебе що? Не всі вдома?» «Тобі ж сказали, два рази обережно пройтися по палаті». «Я ще віджимався від підлоги», додав засула. 23 рази. Мало, не без іронії запитав обласний шеф. Місцеві ж хірурги мовчки порозявлявши роти, дивилися одне на одного. А більше не зміг, і з тими ж ображеними інтонаціями продовжував пацієнт, послабшив після операції. Тепер уже й вовк не знав, що говорити. Ну, ну, ти поясни знову почавля. Ти що, зовсім не кумекає? Ти ж не нормально виглядаєш. Я і є нормальний. Засула геть образився. Тоді якого біса? Ти що, на той світ передчасно схотів? А в мене виходу не було. Засула відвернув обличчя до сінки. Я спати не міг. Цікаво. В обласному повернувся дармове. Це що діє, як снодійне, не знав. Удома спробую. На вас не подія, буркнув Засула. Не той випадок. Я цей. Лежу, кручуся, а спати не можу. Це як той. Ну, бачили фільм про Чалентана? Приборкання непокірно. Таким у сараї дрова рубав. А я що? У мене ні сокири, ні дрів немає. А притисло. Усіх присутніх повторно схопило справжнє непорозуміння. А потім Ілля нарешті збагнувши все і прийшовши до ями закричав, «Ну це кінець! Ти ж мене у могилу зведеш, чи наш дорогий! Я своєї милості власного начальника серед ночі з ліжка підняв!» У чотирьох вони стояли не біля входу, до хірургічного корпусу. З неба дрібно мрячало. Осінь наповну збиралася братися до справи. Років за 10 стояла машина обласної санавіації. Двигун уже працював, фари були ввімкнені. Івана Івановича, пробачте, що дарма витягли вас сюди, і правдовується Ілля, але ж самі бачите, якою була ситуація. Та годі вже відмахнувся вовк. Навпаки, добре, що дарма. Багато краще, ніж якби у форва серйозні проблеми з'явилися. Головне, знебойте його зараз, відповідно. Завтра, післязавтра, все минеться. Зателефонуйте мені, як він. Звичайно, Іван Іванович. А взагалі випадок казуїстичний, продовжував обласний. Я чогось подібного за всю свою практику не пригадую. Не дивно, що й ви заплуталися. Дав він нам перцю. Я сам зізнатися в глухому куті опинився. Що поробиш? Така наша робота. Чого не буває, від несподіванок важко застрахуватися. Головне, робіть завжди все так, щоб хворому добро було. Але... Шех підніс пальця догори. При цьому не забувайте писати, як вимагають. Інакше сам вже приїду і буду роздавати медалі. Ви ж бачите, в яких умовах працюємо. Медицина наша покинута на виживання. Інакше і не скажеш. Працювати немає чим. Зарплатня, словом, це взагалі не зарплатня. А з іншого боку, за нами вже почали періяти кожну кому. І повірте мені, ця тенденція ще тільки набирає обертів. Тому, хлопці, прошу вас, пишіть. Сколопнув гноячка, запиши. Пропозла воша по нозі з хворого, запиши. Грамота і педантична. Воша на нозі – це вже педикульоз, зауважив Ілля. Отож і воно, зрадій обласний. Диви, як ти швидко схоплюєш. А журнал операційний чому три дні написаний? Глядіть, шановний. Якщо хочете з відносною певністю дивитися в найближче майбутнє, пильнуйте документацію. «Якщо усе це писати, часу роботи не залишиться», – похмуро промовив голоюх. «Вірю», – погодився Вовк, – «але нічим допомогти не можу. Людина я державна, мене також якому перевіряти. І змішувати не хочу казати з чим. Вигадайте, мені воно треба. Як на мене було би хворому добре і достатньо. Але плювати проти вітру – справа марно». Він важко зіткнув. «Ось так, колеги, перспективи, що ми припинимо жити і працювати до гори цапки – а почнемо по-здоровому, гузду, все робити, я не бачу. Скоріше напоки, тому пристосовуйтеся виживати серед цього царства інструкцій та чиновників. Колектив у вас гідний, та люди ви в медицині не випадкові, це я знаю. Випадкові давно в Португалії, сказав Ілля. Також правильно погодився волк. Хоча не вам їх заслужувати, тут не знаєш, де завтра сам опинився. Ну все, він подав руку всім по черзі. Дякуємо ще раз, сказав Олег, і пробачте за паніку. Нічого заспокоює обласний. Все щасливо вам, Ілля Петрович. Не забудь, за два місяці комплексна перевірка. Готуйтеся. Він класно дверцятами, і машина рушила до виїзду. Чорт забирай, зітхнув медвідь. І навіщо він про цю перевірку нагадав? Так усе гарно було. Та не грузися ти, витримує, заспокоїв Олег. А він також вашу голову, зараз буцімто колега, анагарна з перевіркою, усім чертів дасть. А що йому залишається за перечилля? Він же нормальний мужик, гріх жалітися. Усі в області були такими. А плювати проти вітру я також вважаю марно. Ось ти, Олег, у своєму Харкові, плював проти вітру. Іноді доводилось відповідь той. Інакше, як би я тут опинився? Ось бачиш? Повчальне промовив Ілля, звертаючись до Голаюха. Ось тобі живий негативний приклад такого експерименту. Ну чому негативний, здивався Тарас? Напоки позитивний. Якби не плював, ми б не мали задоволення ліцезріти його у своєму колективі. А що скаже з цього приводу сам експериментатор? Не заспокоюється Ілля. Що я скажу, знизлав плечима Олег. Як на мене, все, що не робиться, все на краще. Ходіть філософи. Напиваємо коньяк і розбігаємося. Не завадило б все-таки виспатися кілька годин. Зранку на здачі зміни медвідь сидів похмурий та злісний. «Санітарки можуть йти», – сказав він після повідомлення сестри господині. Ті дружно підвелися та вийшли. «Операційні журнали сюди», – так само похмуро продовжував зал. Віра, операційна сестра, без особливого натхнення, поклала на стіл операційні журнали, очевидно уявляючи собі, що зараз буде». Завідуючий перегорнув кілька сторінок і відсунув журнал. «Як це розуміти?» – запитав він. «Я вже тиждень прошу навести порядок у журналах, переписати протоколи з історії хвороби. Вночі приїжджає обласний хірург, журнали не пописані, після цього я роблю вам клізму і ніякої реакції. Що це означає? Віро? Чому написані журнали?» Вона лише обережно стулила губи. «А коли було писати? У день-дві операції, ввечері до половини другої, спитайте Олега Вікторовича. Для чого мені когось питати? Позавчора на Пеліград не було жодної операції. Я вам ще позавчора про це казав. Позавчора на зміні була Надя. Сухо промовила вона. А ви що, одна за другу не відповідаєте? Не на жарт розізлився Медвідь. Чаї разом розпиваєте? А як до справи, то починаєте винних шукати. Ні, з вами по-доброму не можна. Тільки ну попустиш десь? Усе. До речі, а де Надя? Чому її немає на п'ятихвилинці? Вона спізнюється, відповіла Віра. «Якісь проблеми? Я буду, поки вона не прийде». «Так, завідувачий продовжував набирати люті». «Ви будете, не поки вона не прийде, а поки не напишуться журнали». «Все, йдіть!» І з кам'яним обличчям Віра вийшла з ординаторської. «Журнали забери, нагадав Ілля». Голаюхо війшов до кабінету і кинув папку з історіями на стіл. Потім сівся. Але Тина була на своєму місці, якась сумна та принишкла. «Отже, так, – сказав Тарас, – від сьогодні я тут оквіційно на півставки". Головний зробив деякі петурбації. Буде все, як колись. Окремо хірург, окремо травматолог. Так що халява скінчилася. Прошу працювати на повному серйозі. «А я коли доктор не працювала?» – ображено запитала вона. «Я не казав, що не працювала, уточнив голою. Просто на майбутнє. Прошу бути серйозною». Валентина Суну зіткнула та промовила. «Дякую вам, доктор. Що не зрозумів Тарас?» «Я кажу, дякую вам, що захистили». «Я не забуду». «Що ти мела, що борюся він? Ти що, перегрілася?» «Нічого я не перегрілася. Я знаю, ви до головного ходили, щоб мене назад повернули». «Я зливався, Тарас». «Та я би напоки з задоволенням тебе кудись спихнув». «Ону ці ноги вже б токла. Більше не буду, доктор», – промовила медсестра, відчиняючи двері. В операційній стояла відносно тиша. Якщо не врахувати звичайних робочих звуків, операції передбачалися не надто великі, але хірурги вдягалися та обробляли руки мовчки, без звичних жартів та реплі. На обличчях їхніх застигли не вельми вдоволені вирази. Такі халати потрібно викладати на нічні операції. Зіщулившись, зауважив Олег, коли санітарка за його спиною зав'язувала стерильний халат, щоб ягнув і відразу остаточно прокинувся. Віро, чому халати знову мокрі, не витримав медвідь? Ілля Петрович, це не до мене, сухо зауважила вона. Ви прекрасно знаєте, як у нас працює стерилізаційне. Піднімайте питання перед адміністрацією. Ну, так, звичайно, про бурмотів Ілля, це не до тебе. Але ти рада, що вони сьогодні особливо мокрі? Це мені за операційні журнали? Доктор, я стою такому ж мокрому, як і ви, відповіла сестра. Не вірите? Можете помацати. Хірурги вже обклалися стерильними простирадлами, і Олег обробляв йодонатом операційне поле. Сьогодні оперуматиме він. Ні, ти глянь, не заспокоївся Ілля, дивлячись на столик операційної сестри. Вона навіть атравматичний кетгут сьогодні поклала. А мені вчора дала такий, наче дріт. Віра лише сопіла під маскою. Дайте ще спирту, попросив Олег. У них там, напевно, не миються, води не чи що. Глянь, увесь тампон чорний. Він показав топов, який протирав місце майбутнього розрізу. Можна, чи що? Анестезіологи. Ну починайте, байдуже про мови щур, який сьогодні, очевидно, також був не в гуморі. Скальпель. Віра просіла скальпель у серветці. Господи, парагон, картину здивувався Медвідь, а мій вчора взагалі не різав. Тепер ви, Олег Вікторович, будете на особливому положенні, як король. Я ж у них зараз в опалі, а з операційні журнали. Ілля Петрович, не вигадуйте, будь ласка, попросила Віра. Для мене усі лікарі однакові. Правда здивував Ілля? «А чого ж ти мені вчора підсунула в рукавиці 6,5 замість вісімки?» «Я думав, до кінця операції пальці відпадають. Затискач». Дала такий, який хворий купив. Коротко відповіла вона, подаючи затискач. «Ну, тебе ж завжди є на загашнику. От і дала б мені вісімку, а ці потім сама б колись вдягла в'язатися. І так, напевно, було, якби не кляти операційні журнали». Сестра простягла нитку на затискачі. А щодо Загашника ніяких розпоражень із вашого боку не було. Олег перевав мовчки, слухаючи цю перепалку. Звичайно, погодився Ілля. Щодо травматичного кетгута також сьогодні не було розпоражень. тим не менше, нати вам. Олегу Вікторовичу, раз ви мене не діставали, а Ілля Петрович нехай подивиться, затискач і висновки зробіть. А травматичний кетгут. Це для хворого мало не по складах промовила віра, кладаючи в руку лікаря-затискач. Операція сьогодні делікатна, нехай хворому краще буде. Так, здивувався Ілля. А тісні рукавиці і тупі голки також для хворого виходить. Отже, по-вашому, мій хворий винен у тому, що він мій. Чому ж? Щиро здивувалася вона. Ви ж однаково зробите все, як належить, навіть тупою голкою. Тільки просто більше му помучитися. Одначе, Ілля навіть не знайшов слів у відповідь. Але лише безпорадно вирячився на колег, наче шукаючи співчуття. Ні, ви чули це? Ні, ну це вже взагалі безпрецедентні заявочки. А ви як гадали? Наче нічого й не сталося, гнула своє віра. Взяли собі за правило діставати операційних сестер і доводити їх до сліз. Олег Вікторович, у нас діаметрія. приєднана? Давати? Давай, відповів Олег. Бо тут сьогодні чогось усе розкровилося. Ну ось. Діометрія готова, продовжував сичати Ілля. Сестра подала насадку, від якої тягся електричний дріт. В операційному полі затріщало, з'явився легкий димок. Інша справа зрадів Олег. Тепер скоріше піде. Давай шквар. Не завадило б швидше, погодився Медвідь. Мене там Німець чекає. Все-таки хочу прозондувати ситуацію з апаратурою. Ганс дійсно вже 20 хвилин стерчав унизу під хірургічним корпусом. Дверцята та джепа були відчинені. А сам він походжав поруч. Новий УАЗ їхав до входу і розвернувся. Лікарка з вельшером вивели з нього породіллю з величезним животом, яка згиналася і стагнала. На сходах їх уже зустрічали. Німець мовочки спостерігав цю картину. «Ганце, а ти кого тут чекаєш?» – обізвалася до нього ззаду. Це був головний. Швидкою ходою він крокував із корпусу до корпусу, накинувши поверх білого халата плащ. «Метфідь, клапшний хірург!» «Кої то просьба, Емель?» – відповів німець. «От небагато ж дайте, треба». Так, лабо зітнув, похитавши головою. Коли породілля зникла у дверях, не надто часте явище у теперішні часи. Почому не зрозумів Ганс. «Не хочуть народжувати», – пояснив головний. «Умови життя важкі, молодь взагалі за кордон тікає, хто куди може. Колись пам'ятаю, щойно сюди прийшов, 700 родин на рік, щодня двоє родило». За минулий рік 160. Може себе уявити. У нас зараз, між іншим, від'ємний баланс населення. Помирає більше, ніж народжується. За минулий рік населення району зменшилось на 60 чоловік. Що ти там побачив? Німець стояв і, вирачившись на машину швидкої, про щось думав. «Я єсть навіть сказав він нарешті. «Як то понімають? Подарунок президента». Треба думать, цей машин купленный ваш президент за свой личный капитал и есть подарок фон для Тачановской клиник? Ні, засмеялся Лобова. Я гадаю, это не за капитал. Тогда где тут есть смысл клиник от государства, президент от государства, капиталь, також государство, как понимать подарунок? Головний лише важко зіткну. Розумієш, Ганс, у нашій країні багато таких речей, які взагалі неможливо пояснити прагматичному тверезому німцю. О, зрадів Ганс, тоді скоро путять свято, старий Ганс приймає набагато алкоголь і клафний доктор Лібо поясняє для Ганса цей складний процес. Боюсь, не допоможе, посміхаючись заперечив головний. Німець цього не зрозуміє, ні п'яний, ні тверезий. Те, що в нас відбувається, я навіть сам собі не завжди можу пояснити. Просто ми так живемо. Тогда, очевидно, є смисли жити – це звичайний принцип, котрий є доступний для кожного простого чоловіка. Запально промовив газ. Тогда, може, більше кіндер путять рождатися, чим помирають. Не знаю, зіхнув головний, ми живемо так. І якоїсь перспективи для змін я, чесно кажучи, не бачу. Очевидно, нам на роду написано все життя робити. Лікар криво посміхнувся. Тонзелекомію переректум. Що є тонзилектомія, переректум? Видалення глани через задній прохід. Похмуро пояснив лабу. О, раз ві такої єсть можливість, здивався німець. Як бачиш, відповів головний. Щур перегортав журнал, сидячи ординаторський на дивані, коли увійшов медвідь. Привіт! Ти що так захоплено вичитуєш? Здоров, той просяг руку. Дали почитати журнал із Польщі. Це їхні анестезіологи таки видають. Нічого. Ілля переглянув кілька сторінок і повернув журнал. Слухай, подивися мені хворого на завтра. Геморой, Щойно поступив. Повністю обстежений. Завтра прооперуємо. Добре, зафіксований хворий анестезії не потребує. Заявив Щур, не відриваючись від журналу. Це що? Поляки таке написано, здивався Ілля. Ходімо розумнику. Гаразд, сказав Щур, за півгодини, я підійду, як прізвище. Ходімо зараз на полягові Він просився, щоб я його додому відпустив до завтра. Ходімо, глянеш і нехай йде з Богом. А завтра прийде на операцію. А що за поспіх, здивувався Щур. Ну просився чоловік, до того ж якої сміри наш колега, також лікар. Який ще лікар, насторожився Щур? Ветеринарний, скалитвина, у них там велике господарство, чотири ветеринари є, я й не знав. Ветеринар несподівно згадив щур, а ну йдемо, мені якраз ветеринар потрібен. Третій день, що із котом діється. Ти знаєш, цей персидський, Жінка мені вже дірку на голові зробила, лікуй та лікуй. А я що, розумію. Може жер що на те, припустив я? Ти знаєш, може і жер. То я поексплуатую твого ветеринара. А чому ні, поводився Медвідь. Подивися твого кота, фахівець це таке, ходімо. Коли вони війшли до палати, на зустріч підвідувався, скільки дебели висатий чоловік у спортивному костюмі. Перед цим читав газету, сидячи на ліжко. Пацієнт виглядав цілком спокійним і навіть задоволеним. Збоку навряд чи можна було запідозрити, що це людина, яка завтра світить оперативне втручання. «Ну ось, – сказав Медвій, – це наш хворий, як я казав, також лікар Василь Васильович Гриневич. А це наш анестезіолог Сергій Андрійович, він буде у вас на наркозі». Обоє кивнули вітаючись. «Василю Васильовичу, продовжую Ілля, зараз лікар вас подивиться, а потім, як ми й домовлялися, до завтра їдете додому. Але в мене до вас прохання. Чи не могли б ви зі свого боку, як фахієць, також проконсультувати лікаря? А що таке, ветеринар повернувся дощура? Та ви знаєте, з котом дома щось неладне. Не їсть якийсь пасивний став. А дружина його від переживання. Ні спати, ні їсти не може», додав Ілля. «Звичайно, зрадів Ігна кота. Ну тоді я вас залишаю, працюйте, і медвідь вийшов із палати. Олег був у ординаторській сам, закривши папку з історіями, він витяг з курки телефон і набрав номер. На тому кінці відповіли одразу приємний жіночий голос, хоча й дещо діловий. Алло, привіт. Хто це? не зрозуміла Ольга. Олешку, це ти? А хто ж? Так ти ж у лікарні. А де ж мені бути? У хірургії сижу. Нормально, сказала вона, це що, початок наступного етапу знайомства? Мій би й за тимі іншим, мій би, відповів, але це довго, а діло не терпить. Тоді розповідає, розумієш, тут голою день народження, ну запросив медвідя і мене, звичайно. То що? Так мені наче самому тепер незручно йти. Ти як на це дивишся? Ольга виявилася явно не готова до подібної пропозиції. А як ти це собі уявляєш? Запрошували не мене, а тебе. Ти що, ти ж зі мною? У світському товаристві так прийнято, між іншим. Олешко. Але ж іще ніхто нічого не знає. Я гадаю, не буде катастрофи, якщо й дізнається, сказав Олег. Так, невеличкий скандальчик днів на два у масштабах вашого, тобто нашого закутка. Тут і так, надто тихо. Потрібен якийсь струс, що вас, стачанів прокинувся. Здається, ти надто великі думки про свою персону, сказала Ольга, можливо, ніхто й не зверне уваги. «Ну, не про свою, а про твою», – пояснив Олег. «До того ж, я вже все сказав. Що буду не сам?» «Олег, але ж ти мене навіть не спитав». «Питаю», – пояснив він. «За п'ять хвилин прийду на каву». Скінчивши розмову, хірург не сховав телефон, а набрав ще один номер. «Володю, о, дуже радий. Голос як ця свідчить про небе, який настрій. Що там у тебе?» «Та загалом нічого такого. Йду на день народження». «І що?» Та нічого, я про інше. Ти ж хотів, щоб я тобі всі новини повідомив. Хотів. То женився той наш фельдшер. На донці за госпа? Так. Уявив собі, взяв прізвище дружини. Хоча, як на мене, його власне набагато приємніше. Кажуть, у Тачанові такого давно не траплялося. Я й телефоную. Це все? Стурбовано запитав Якимець. Усе. А це точно, що його з Німеччини депортували? Ти нічого не переплутав? Ну, принаймні, всі про це говорили, відповів Олег. «Ну дякую, я кимець. Хоча, що хоча? Хоча все це схоже така дурня. Я тобі це ще у Харківі казав. Бувай здоров». Сховавши телефон, він вийшов з ординаторської. Головюк сидів у кабінеті завідувача навпроти Медвідя, який зосереджено писав і тлумачив. «Ти все, ти прекрасно встигаєш. Завтра гріжа і геморрой. Якщо ми почнемо о 10-й, то до півпершого». На першу будь-якому разі встигнемо. О десятий ми ще в житті не починали я. Ну нехай пів на одинадцяту, тоді о першій закінчив. З'їздити туди-назад за цією шарманкою – це дві з половиною години. А четвертий збираємося. Ой, як у тебе все гарно виходить. Двері постукали. Так і докнувся голоюх. Вийшла Соня-санітарка, яка дещо знітившись запитала. «Ілля Петрович, а можна я від вас подзвоню? Бо там на посту черга велика, все дзвонять та дзвонять». Дзвони, Соню», – сказав Ілля, протягаючи Тарасові щойно написаний папір. «Здається, нормально вийшло. Прочитай, що ти про всяк випадок». Взявши папір до рук, Тарас побіг по ньому очима. А Ілля, заткавши руку до кишені, вже підвівся з місця. Соня у цей час присунула до себе вільний стільчик. Всілася до столу, завідаючи, з іншого боку. Розвернувши до себе телефон, вона витягла з кишені якийсь зіжмаканий папірець і почала набирати номер. Трубка при цьому залишалася лежати на телефонному апараті. «Соню, що ти робиш? запитав Медвін. Дзвоню, а що? Ви ж мені дозволили. Трубку зніми порадив він. Для чого? Як для чого здивувався я? Ти ж так не дозвонишся. Ну чому? Вона, не розуміючи, скинула бровима. Я колись уже так дзвонила і дозвонилася. Медвідь відкрив рота, не знаючи, що на це відповісти, але Голоюк скінчив читати і сказав – «Усе нормально, ходімо, та лишити її нехай дзвонить, що тобі шкода». Вони стояли посеред кімнати біля стору, щур з зимових шкіряних рукавицях тримав кота за передні лапи. Кіт видарався усіма сіма четирмай, дико вурчав. Геневич схилився над столом, тримаючи кота за задні лапи, щось дивляючись у пасмах – і примовляючи, гарно, прекрасно, зараз заскочимо до ветоптеки і візьмемо дещо, зробимо кілька ін'єкцій таклізму клізму лікувальну, це обов'язково. Ох ти, запустився, друже. У коридорі відділення було доволі порожньо. Час перейшов за полудень, і хворі перебували в палатах, займаючись хто чим. Сестри давно впоралися з ін'єкціями та перев'язками і влаштували хто де, користуючи тим, що лікарі були зайняті в операційній. Ветеринарний лікар Гриневич нервовими кроками міряв коридор. Чим ближче підходив час операції, тим більше зростала його нервозність. Якщо вчорашній його вигляд демонстрував, що цій людині не такий вже далекий від медицини все по барабану, то сьогодні він спохмурнів. Кожен новий погляд на двері оперблоку не додавав йому оптимізму. Дійшовши, він зупинився перед ними, читав табличку, яку, напевно, давно вже вивчена пам'ять, і розвертався назад. Пальці його рук, нервово складені за спиною, у замок були холодні, спазматично стискалися. А операційно на той час атмосфера була чи не найспокійнішою. Рано на животі хворого вже заклеювали марливою пов'язкою. Операційна сестра Віра та анестезіологи готували свій ременент для наступної операції. Медвіді з голові сиділи на стильчика, склавши перед собою руки. «А чого це сьогодні така тиша?» – запитав Ілля. «Хоч би хто анекдот якийсь новий видав?» Мовчать, як риби. Та ви і самі створили, доктор, здивувалася Віра. То вам це не так, то нитки не такі. То журнали не не так. Знову взявся за своє медвідь. Так підхопився головою, відчувши небезпеку. Я згадав анекдот, цього ще ніхто не чув. Давайте, доктор, згаділа Наталя, давно вже час. Так ось, наїхав рекет на Кашпіровську, дерлися до хати вночі, кажуть, давай гроші, п'ять тисяч баксів, а він їм. Мужики, звідки у мене такі гроші? Я бідний доктор, усіх башку з лікую, а вони не вірять, кажуть, ні хрена, давай бабло, або замочимо тебе просто зараз. Дві санітарки за допомогою щора переклали сплячого хворого на каталку і повезли з операційної. Реневича, давайте, кричав йому слід Медвідь, тільки швиденько, не тягніть. Ну, ну, далі. Ну, що робити, продовжував голою. Бачить Кашпіровський, ханах, хлопці серйозні, круті, не жартують. Треба платити, нікуди не подіниться. Витяг гаманець, відрахував п'ять тисяч зелених, кину їм. На те, гади, засрідься. Мені бабки забрали на мерси, сіли і поїхали. Операційні запанувала тиша. Це що, все? Не витримав щурь. День з не вилазить, два, третій день, продовжував голоюх, операційна поступово наповнилася реготом. сміялися всі. Тиждень із горшів не злазять, нарешті всі пересміялися. Ну, бачать братва, справи кепські, ходять по лікарях, ніхто помогти не годен. Беруть і п'ять тисяч, зверху ще десять своїх, ідуть до Кашпировського. «Пробачте, – кажуть Анатолію Микайловичу, – не подумавши, наїхали на вас». Пробачте придурки, візьміть ваші п'ять тисяч назад, а зверху ще десять наших, тільки зробіть так, щоб ми перестали по туалетах бігати. Ну, Кашпироцький гроші перерахував, кинул стіл, каже, гаразд, хлопці, не сріть. Усі знову затихли, ну, а далі не витримала Наталя. День не сруть, два, операційна знову вибухнула, сміялися до сліз. Тиждень із горшків не злазить, а толку ноль. Бачить братва зовсім кранти. Вже бояться йти до нього. Беруть 30 тисяч, йдуть до Алана Чумака. Кажуть, так маляв і так, Алла Раївановичу. Мали якусь дурість наїхати на Кашпіровську, а він ген тепер знущається. Поможіть, бо зовсім вже загинаємося. Гроші є? Чумак їх питає. Ось, кажуть, 30 тисяч. Чумак гроші перерахував, сховав і каже, гаразд хлопці, заряджу вам воду, а вони, раптом не допоможе, то він їм, несіть, усе буде гаразд. А тепер уже зірвався справжній регіт, найгірше вилося тим, хто був стерильний і не мав змоги триматися за живіт. Коли нарешті всі заспокоїлися, Медвідь запитав, а ми що, перебувати сьогодні не будемо? Чого вони хворого не дають? Ну вічну резину тягнуть. Наталю, не в службу дружбу, збігай їх, жіни їх, водовечер збиратимось. Сміх сміхом, сказав Шур, коли ми сестра зникли за дверима. А я знаю дійсно правдиву історію про Кашпирозьку, це зі знайомою моєї дружини сталося. Вона така розгодована була, жах, кілограмів за 150 важила. Усе спробувала, жодного результату. Уяви, трагедія, жінка навіть заміж не може вийти. А тут якраз Кашпіровський з'явився. Ну Вона всі його сеанси дивилася, ніякого результату. То хто всі їй порадив поїхати таки до нього на прийом? Ну ви уявляєте собі, як тоді було до Кашпіровського на індивідуальний прийом потрапити. Місяць у класі в Київ почерла, купу бабок на хабарі всяким чиновникам вивалила. Нарешті домоглася. До операційної увійшла розгублена Наталя. Де хворий, тихо? запитав її медвідь. Шукають, так само тихо відповіла вона. Як це шукають? Просто ніде немає. Нещодавно ще був, а зараз немає. Як це немає, борився ля. Може, до туалету вийшов? Та ні, всі туалети обдивилися. може, прийшов до нього хто? Може, від нервів перекурити вийшов. Та що ви, як діти, чесне слово, хворих знайти не можуть? Вони шукають, переконала Наталя. Всі, навіть Олег Вікторич допомагає. Медвідь лише бурно похитав головою. «Ну так що там Сергій Андрійович з цією родичкою? Уявіть собі, – продовжував Щур, – бава стільки сил та ти витертала, сходунки хоче, аж пищить. І ось нарешті стоїть перед тими заповітними дверима, свято вірячи, що зараз. Одним словом заводять її з зала здоровезна, а він сидить десь аж там у кутку за столом, що навіть обличчя не видно, ще й пише. Навіть голови не підняв, питає, що у вас, а вона... Так і так, дуже товста, схуднути не можу. Все перепробувала. Він не дослухав і каже: ⁇ Жрать на мене ще, слідуючий. Так її вивели. Баби в коридорі, шок, істерика. Подумати вона на нього, як на Бога. А він так і поїхала додому. І що? І все, тремтячим голосом перепитала Наталя. відповів щур. А дома приїхала, сіла жерти. Не може. Апетиту немає. До їжі відразу. Так і схудла, Заміж давно вже вийшла. На Кашпіровського свого досі молиться. Нормально, перетравлюючи почуте промову медвідь. Ні, ну як це називається? Він що, звірів цей ветеринар. Ну так же не можна, серйозний чоловік, також лікар. А не Наталю. Тим часом увійшов Олег. Слухайте, він, хворого вашого дійсно немає. Пропав із кінцями. Дівчата все вдивилися, дивилися, на двір бігали. Цирк безплатний, сказав Ілляк. А інші хворі його в що кажуть? Вийшов із палати, далі ніхто не знає. Ну і що робити, накажете? Не знаю, знижав плачі, але якесь непорозуміння. Тикти в будь-якому разі не повинен. А я, що, так тут повинен стояти? Розізлився Ілля. Мені за півтори години на складі треба бути. Січкарню забирати. Яку ж щось січкарню не зрозуміли? Апарат такий популярно пояснив Голоюк. Сам бурячий лядя свиней дрібний, щоб руками нарізати. І втоне за годину. О, Господи! Ну, ви в міській не розбирайтеся, приспівала Наталя. А наш доктор також поспішає на похорон. Кого здивувався Ілля? У нього кіт помер. Медвідь мовчав якусь мить, а потім несподівано здер рукавиці, такими, їх на підлогу пішов із операційної. Ти куди, Ілля Петрович? Не зрозумів чор. Нам що, також можна розходитись. А що ж іще зірвався медвідь? Медвідь накрився, а ти мовчиш. Так би до вечора твого ветеринара шукали. Ну а чого тут ми кіт не зрозумів щур? Ну Гренавич його лікував, лікував, і клізму робив. А що після того? Здох. А ветеринар що сказав? Що я сам повинен розуміти, медицина не всесильна. Перші жовті листки вже лежали під деревами, а кругом яскравили чарівні осінні барви. Стояла тиха тепла погода, хоча час від часу зривався достатньо відчутний вітерець. Що знімав вихор пилюки на дорозі, а потім так само несподівано кудись зникав. Гарне місце, сказав Олег, розкладаючи шампури на мангалі, в якому вже тлів яскраво-червоний жар. Тут літку народу тьма, пояснив Голоюх. На рід сіри загорають, а от восени та ще й у будень нікого. Застряг шеф, сказав Олег. «Шарманку вибирає». Ольга з Людмилою підійшли, нагулявшись. Ну що мужчини? запитала Люда. Коли куштуватиму, дуже вже смачно пахне. Це дим, сказав Тарас, м'ясо ще не почало готуватися, «Однако медвідь ще не приїхав, та он іде, вигукнула Ольга. Мила під'їхала і зупинилася. Вигляд, завідуючи, що виліз з машини, був не надто задоволений. Привіт іменинникам, сказав він. На обличчі лізя вився натуральний подив, коли побачив Олю. Приємно вас тут бачити, незрівнянна пані Ольго. Ото вже не чекали, посміхнулася вода. Дійсно не чекав, не став заперечувати Ілля. Але воно і на краще, бо сьогодні цілий день виключено неприємні сюрпризи. Форі мали незапараційний тік, січкарню не купив. Чому здивався голею? Здоровезна, громістка, весь цій вигляд підказує, що скоро поломиться. О, де це я так забруднився? Знявши куртки, ля заходився тріпати її, перекинувши через низьку гілку дерева. Підійшла і привіталася з товариством його дружина. Бачиш, і він також не сподівався мене тут побачити, прошепотіла Ольга. Я також не сподівався побачити тебе тут, так само тихо відповів Олег. У якому це значенні, не зрозуміло вона? У найбанальнішому. Дійсно, ну хто б вже зумів так сказати, здивувалася вона. Ну досить уже, потім будете ще шепотітися, заявив Тарас, що взявся не знати звідки. Сідаємо, починаємо з холодних закусок, а там і шашлички достигнуть. Ми розсілися на двох скрещених колодах навколо столика поставленого кутку. На ньому серед царства нарізаних огірків, помідорів та м'ясних закусок стояли пляшка горілки і шампанське. Медвідь криктав найголосніше, влаштовувачись на краю колоди. «Та не переживайте так, Ілля Петрович!» – намагалася підбадьорити його Олью. «Усі недачі мають тимчасовий характер». Дійсно, підхопила Людмила. Життя вона наче зебра. Біла смуга, чорна, знову біла. Головюк на той час вже розливав по чарках. А я ті вільня. Один зібрався вішатися. Дзвонить на телефон довіри, а йому так само. Починають вішати лакшину на вухо. Про білі та чорні смої. Ну і не вирішив відкласти. Думає, дай перевірю. А за місяць дзвонить знову. Питає, пам'ятаєте мене? Вони кажуть, пам'ятаємо, радий, що ви не повісилися. Він каже, знаєте, а ви були праві, що лати сму. Тільки то була біла. Усі засміялися. Ну ви як скажете, стояли на своє молі. Але у вашому випадку буде на поки. Побачите, вам ще до вечора пощастить. Дійсно, погодився Олег, зараз своє життя миттю зміниться на краще. Хильнеш 100 грам і зрозумієш, наскільки це правильно. Оте ж дружина вміє машиною керувати. Куртку вдягни, сказала медвідова дружина. Вмію я керувати, але це не означає, що можна припинити себе контролювати. Дягнися, я серйозно кажу. Он як тут сифонить. Зіткнувши, Ілля пішов по куртку. Свято йшло повним ходом. Закуски на столі поменшало, горілки у плясі залишалося менше половини, за столом точилася поважна бесіда. Це ще слабо, гаряче доводив Тарас. А ось такого у вашому Харкові точно не було. Уяви собі, орала баба город і вела коня. Руки за спиною, у руках мотузок, кінь за нею. А кінь такий, що зайвий раз інгою не ступить. Шкапа одним словом. І уяви собі, цього мерена стається жахливий заскоп по фазі. Він бере і бабусю кусає ззаду за голову. А ти, міський, знаєш, які в коня зуби? Одним словом, привозять бабуню, там, де має бути волосся, голий черепок світиться. Ніхто ще такого не бачив. Малевича викликали. Він каже, давайте назад пришиємо. Дійсно, я читав потім, іноді таке проживається. Та що ж ви пришивали? не зрозумів Олег. Якщо? Дід скальцей, відкушений у коняки забрав і у жмені привіз. Іля підвівся, щоб відійти. Ну, скажи, що саме так і було, негував Тарас? Дійсно, саме так усе відбувалося, без особливого оптимізму промовив медвідь, відійшовши за дерева. Глянеш на шашлики? крикнув невздогін Олег. Гляну. Він підійшов до Маггалу, перекрутив шампури і рушив далі, прискорюючи крок. Зайшовши за дерева, Ілля звернувся і почав розсібати ширинку, переступаючи з ноги на ногу. Погляд його ковзнув донизу на траву. Те, що їм побачив там, примусило відразу забути про насущні проблеми. Навіть розхотілося мочитися. Заплутана у траві, на землі лежала копюра номіналом у 100 гривень. Залишивши у спокій наполовину розсібнуту ширинку, Ілля зігнувся і взяв гроші. Копюра була новою, складеною у четверо довго лежання на землі вона дещо розпрямилася. Недовірило, оглянувши гроші, Ілля поклав їх до кишені. Вигляд завідуючого, що повернувся від шашликів, був дещо здивований. Жінки помітили це. Та я не зрозумію, допуття, – запитав Олег, – шкіра на голові бабці прижилася чи ні? – Можна вважати, що прижилася, – відповів Тарас. – Як це? Довгий час залишалось незрозумілим, живий клапець чи ні, а потім порожовів, – і рана навколо загоїлась. от тільки волосся геть усе повипадало. Так і залишилася бабуля з поважною лисиною. Цікаво погодився, Олег. То Та як там шашлики? Майже готові, задумав промови Ілля. А ти чого такий? Дійсно помітила Люда. Що сталося? Він якийсь дивний звідти повернувся. На волю якось так позирає. А із вас хтось ходив ось туди, медвідь пальцем вказав напрямок. Ось за ті дерева. Що нам там робити? здивувалася Оля. Ну я не знаю, то був там хтось чи ні. Серйозно питаю. Хто не скаже, нехай на мене потім не ображається. Лякає, зауважив іменинник. Я не був клянуся. Ну і я, припустимо, не ходив, сказав Олег. І ми не ходили. А що сталося? Я сотку знайшов, заявив Ілля. Доларів, не зрозумів Тарас. Тобі би зразу й доларів. Гривень. Молодець сказав Олег. Я ж казала, що вам ще того вечора пощастить, скрикнув Ольга, а ви не вірили. Не це, що дійсно, на чиєсь із вас, і гляну на дружину, може ти підкинула. Добрий день, здивалася вона. Я звідки знав, який бік ти підеш. На обличчі Медвідя проступила явна посмішка, яку не важко було розрізнити. Він сховав до кишені гроші, які, очевидно, вже збиралися віддати тому, хто загубив і промовив. А чого ж за стіл зупинилося? Ми святкуємо чи ні? На провозоному у столі серед галявні давно припинили їсти та пити. Пляшка горілки скінчилася, а шампансько залишалося більше половини. Жінки перші шепотілися окремо, ласуючи нарізаними фруктами та цукерками, а чоловіки захоплено продовжували дискусію. Так ось, оповідав Олег чергову харківську історію, приходить цей Волоші на роботу зранку з дикого водуна. Ну, розумієте, голова розвалюється, увесь зелений, він поверхом нижче в кардіології працював. Йому б лише сісти десь, так, щоб ніхто не бачить, а перший потихеньку текти додому спати. Тільки він сховався в ординаторській, чим чекує одна його хвора – бабуся Божий одуванчик. Така, ну, словом, з наших добротних, ще радянських пенсіонерок. У Тачанові таких немає. А по великих містах ще живеться категорія людей. Вони витримали Гітлера, Сталіна і навіть 10 років самостійної держави. У них свої погляди на життя, які не виправиш ніякими суспільними катаклізмами. Так приходить вона. Доктор, поміряйте мені тиск. А він їй. За годину прийду, помірюю. Медвін знову зібрався кудись сіти. Іди, іди, підбадювала її дружина. Подивися добре, може там ще півсотні лежить. Ти краще в доларах збирай, додав Тарас. Ти розповідай, піштовх не Олега Ілля, не звертаючи уваги на репліки. Я все чую. Завидуючи рушив у тому ж напрямку, що й раніше. Так ось, сидить ото він ординаторській куняє над якоюсь історією. Знову приходить та сам бабуня. Питає, коли він такий тиск зміряє. Він каже, через 10 хвилин. А сам пішов ще кудись. Ну, доходить перша, він же ледве живий. У самого тиск за шкалі. Зав їхнього, відпішов. І Волошим бігом до виходу. Думаю, ну ще трохи доплентайся вдома і лежати. А бабця біля дверей стереже. Справивши потребу, Ілля повернув назад, але не просто, а якось обходячи невеличку галявину за деревами, уважно при цьому поглядаючи собі під ноги та по сторонах. П'ятдесятка лежала так само заплутана у траві, як і сотка годину тому. Ілля зігнувся, підняв гроші, запхав до кишені та розпочав нове коло по галявині. ось стоїть бабця і каже «Доктор, ну ви ж обіцяли мені тиск поміряти". Той нічого не говорячи, повертається до ординаторської, скидає пальто, черевики, знову вдягається у халат, бере апарат, йде до палати, розкручує манжетку, міряє бабці тиск і все мовочки, ані слова. Жінки припинили шепотітися і також з інтересом слухали. Потім так само очі слави апарат, підводиться, йде. Бабуня очі на лоба і кричить йому на здогін. «Доктор, а який же у мене тиск?» Лікар зупиняється, повертається і каже «Тиск? Супер!» Усі засміялися. «Ні, ви гляньте!» – вийук на Людмила. «А він дійсно ходить». Усі вирачилися на цю картину. Ілля старно просував галявину за деревами, дивляючись у траву. Передишньо він нахилявся і щось підіймав. Ілля Петрович крикнув Тарас, ви що там, гриби шукаєте? Замість відповіді завзнову щось підняв із землі. Ні, а мені цікаво, сказала Люда і попрямувала до нього. Подивившись на те, що було у нього в руці, вона й собі почала вдивлятися під ноги. Це стало свого роду сигналом. Усі разом схопилися і побігли до них. А ось, несподівано скрикнула Людмила, і я знайшла, і я знайшла, нахилившись, витягла з трави папірець. І я знайшла, закричала Ольга з іншого боку, тут також є. Усі решта лише порозявляли роти і почали снувати туди-сюди по високій, пожухлий траві. Попереджаю зразу, мені як засновнику справи справі 20% закричав Ілля, розгублено спостерігаючи весь цей бум. Чому так багато здивався Тарас? а ось і я знайшов, мати рідна, 20 баксів. Усі збіглися до нього, й дещо заздрісно глянувши на папірець. Медвідь несподівано сказав, а ну дай подивитися. Він узяв голоюха банкнотою і розправив. Несподівано обличчя його зблідло, а рот роззявився сам собою. Ілля поліз до внутрішньої кишені своєї куртки, яка засібалася на замочок, Зіпсована блисковка розійшлася, і він розгублено вивернув кишеню назовні. Безпорадно зграючись, він промовив. Так, як же це, абзац, це ж бабки на січкарні. Чорт, забирай, сказав Оле, ти ж тріпокутку на цій гілці. Напевно, воно вилетіло, і вітер розніс по галявині. Ну ти даєш, Ілюша, не витримала медвідова дружина. Шановний, ви бачили, який то був концерт. Коли в мене на базарі сумку розтягли, і там було якихось 20 гривень, він мене мало назів. Ну, а ти даєш, коханий. А скільки там було, запитав Олег. 380 гривень і ще 30 доларів про всяк випадок. Давай овертай кишені, рахуємо, що ти назбирався, командував Олег. Медвідь, як зі змакані гроші, усі разом перерахували сукупний дохід. Дрібниці сказала Ольга, ще 50 гривень і 10 доларів – Давайте, може, ланцюжком спробуємо. На вулиці було геть темно. Нива загальмувала на одному з поворотів. Медвідь відчинивши дверцята, виліз із пасажирського місця і відкинув сидіння, випускаючи Олега та Ольгу. Ой, як тепер вільно стало, почалося ззаду голос Людмили. Ну, не хочете далі їхати, гуляйте пішки, промовив Ілля, простягаючи руки. Я ж казав, то була біла смуга. Пройдемося, відповів Олег, тут на простець два кроки А про смуги це спірне питання, додала Оля. Гроші знайшлись? Неба від'їхала Ну, ходімо, сказав Олег, підставляючи руку Проведу тебе додому А там, може, і вдасться на чашку чаю напроситися, додала Ольга Може, і вдасться, погодився він Я все-таки заслужив, що скажеш? погано час провели, як на мене весело Нормально, погодилась вона я насміялася, як ніколи. Правда. Що? Знаєш, іноді я вашого гумору не розумію. Точніше, не зовсім. Якийсь він, ну розумієш, віддає чимось таким цинізмом, підказав Олег. Щось таке, блюзнірством якимось, все-таки хворі люди, чужі страждання, якось незручно жартувати про це. З боку, припустимо, той, хто тебе не знає, міг подумати, що ти зовсім черствий і нечутливий. А що, це не так? Спробував і жартуватися він. Гадаю, ні. Бачиш, подумавши більш серйозно, відповів Олег. Людина звикає практично до усього. Це об'єктивно. Той, хто, припустимо, все життя каналізації чистить, перестає гидувати і небесісти перекусити просто там. Той, хто постійно під кулями, поступово припиняє боятися. Так і в нас. Якщо регулярно стикатися зі смертю, при цьому помирати разом із кожним форим, або переживати його біль разом із ним, тебе надовго не вистачить. Тому гостре відчуття жалю, отого повноцінного співчуття у розумінні звичайної людини, притупляється. Свого роду захисна реакція. Так не мусить бути, заперечила Ольга. Ні, мусить. Ти колись бачила, як несподівано помирає, начебто здорова людина. Тобі доводилося спостерігати таке? Ні, слава Богу. Ну нехай. А бачила коли-небудь якісь важкі травми, аварії припустив на дорозі? Ні, не доводилось. Тоді уяви собі, як це відбувається. З машини витягають людину, яка вся закривавлена, руки, ноги телепаються, бо поломані. І при цьому вона жахливо кричить та стоне. Ой, не розповідай таке, попросила вона. Бачиш, ти собі лише уявила, вже моторошно. А коли вперше побачиш таке, насправді взагалі може стати погано тому що миловолю являє себе на місці того, хто постраждав. Миловолі з'являється припущення, ой, що ж він зараз відчуває. Бачиш, ти навіть від цих розповідей здригаєшся, а я бачу таке регулярно. Тобто, твоєм, я повинен ще разу здригатися і переживати все це разом із пацієнтом? Ще замислюватись над тим, як у нього болить? За пару років він сам зігнеться. Тому і пристосовується свідомість лікаря, захищаючи його від дії шкідливих факторів. Звичайно, співчуття залишається в кожного лікаря на підсвідомому рівні. Повір мені, також підточує його здоров'я. Між іншим, ти знаєш, що за світовою статику з живуть найменше з усіх лікарів, а хірури. Трошки довше, посміхнувся Олег. Ну й тема пішла, зауважила Оля. Тема як тема, сказав він. Тому не варто звинувачити лікаря, який посміявся сам або з колегою на чимось таким, і з погляду інших людей зовсім не кумедним. Не треба звинувачити її у цинізмі та блюзнірстві. А якщо відчуття лікаря притупляється настільки, що він взагалі припинить співчувати? Ну, тоді це вже не лікар. Ти маєш рацію, головне не перейти цю межу. А твій знайомий, який не хотів змірити бабусі тиск, як ти гадаєш? Він ще не перейшов? Гадаю, ні, не відповів Олег. Хоча я, напевно, так би не зробив. Лікар також жива людина. Не свята, з батьма мінусами, як і всі решта. А хвору це я гадав, він добре знав і розумів, що зараз їй потрібно міряти тиск, наче припустимо приймати ванну. До того ж, із цією маніпуляцією прекрасно справляється і медсестра. Повір, якби життю цієї пенсіонерки в той час, що загрожувало, Голошин би не сидів, склавши руки, і не пішов би додому. Так вони й дійшли до будинку Ольги. Ну запрошую на чай, сказав Олег. Як здавалася вона, а хіба це не ти повинен проситися? Я погодився від. «Пустіть Ольгу Григорівну бідного приїжджого лікаря на чашку чаю, він більше не буде блюзнірсувати і взагалі гарантую вам свою зразкову поведінку». «Гаразд, ходімо приїжджай лікар, сказала вона. Його заводили до відділення двоє здорових хлопців. Хворий практично висів на них, підтягнувши коліна до живота. Ледве перебираючи ногами, кривлячись від болю, їх обігнав голоюх. Чергова визивана з маніпуляційної. Маша, приймай швидко, травма яйця. Ще зранку, коли морфію у нього, больовий шок. І готуйте до операції. Добре кивнула головою. Ведіть до третьої палати. Бачите? Хлопці потягли бідолаху далі, а медсестра вже розкривала ампулу. Голеюх увійшов до ординаторської. Кого ти там привів? Бежанар підняв голову від писанини. Травма яйця. Уявіть собі, мужик залазить на трубу, що з'єднує причепі з трактором. А вона слизька після дощу. Одна нога в один бік, інша в другий, а він своїм багатством. Межинар картину зіщулися, уявляючи собі відчуття форува. Боже, зикала сліда. Це ж боляче, напевно. Боляче не те слово, авторитетно завірив Голоюх. Бульовий шок. Він навіть говорити не може. А до речі, дешев? Головний викликав, відповів беженар. Що, оперувати потрібно? А як же? Іду, скажу, щоб йому хоч місце операції поголили, бо їм вже все нагадувати потрібно. Зіхнувши, Тарас вийшов. Слухай, Ілля Петрович, говорив Лабо, мене тут зранку з держадміністрації дістають. Ця дама вже там другий тиждень сидить із якоюсь перевіркою. А до чоловік приїхав, і у нього щось із ногою трапилося. Вони обоє, напевно, вже десь до вас добираються. Їх зам бручина, особисто мав привезти. А, зрозумів Медвідь, це той музикант? Так, так, зрадів головний. Між іншим заслужений артист, Скрипаль. Кажуть, повернувся щойно із Швеції, з гастроли, а їде до Іспанії, озаскочить дружину провідати, яка в відрядженні застрягла. Ти дивись, дивоно, промовілля. Нічого, вилікуємо вашого музиканта. Там усього навсього. Вросли рослий дні хоч. Я вже дивився. Зараз піду з диру. Ге, головний навіть підняв з місії. Як це з диру? Як усім, розгублює ту і медвідь. А як же ще? Не як усім. Несподівано розлютився головний. Кажу тобі, вона інспектор. Наша адміністрація вже другий тиждень трусить. Обстав відповідно все. Поясни, небезпеку для здоров'я та серйозність втручання. І обійди як належить, щоб задоволені від нас пішли. Буде вона задоволена, тоді нашим там легше стане А відповідно потім і нам зарахується Все тебе вчити треба Тільки обережно там, дивись йому в Іспанії грати Так, не в футбол, а грати Ну дивись Не турбуйтеся, Геннадій Андрійович, заспокоювіля Я з цією дамою вже спілкувався Цілком культурно, пані, хоча й інспектор А чоловік взагалі інтелігент, яких мало Я його до окремої палати поклав Її назад до адміністрації відправи, щоб не хвилювалася і не стовпичала. Іду з деру. Аккуратно глядаю, ще раз клікну йому в спину головний. Вони з Голоюхом зіткнулися у дверя. «Господи, куди ти так женеш? А ти куди?» – перепитав Голоюх, притискаючись у двері. "Вони мене операції готуються. У мене також, між іншим. А в тебе яка?» «Ревізія оболонок. Мужик яйцем на трубу упав, Що не привезли? А в тебе яка?» Врослий ніхот, похмуро промовив Ілля. Тримайте мене, головів схопився за живіт. Завидуючи вже почав робити амбулаторні операції. В інших районах резекції шлунку шпарять. Так у мене ж народний артист, ображено промовив Ілля. А жінка його наша адміністрація вже другий тиждень галтує. Вогонь, баба, во! Ну тоді інша справа з розумінням промови Тарас. А у якому вам плугав він артист? Може, автограф візьмемо? Моя любить такі речі. На скрипці грає. А, розчаровано воно промовив Тарас. Тоді мені його прізвище нічого не скаже. То як? Може помиємося разом на яйце? А потім твій ніхоть візьмемо. Гараз, погодився Ілля. Тільки швидше все організовуй, щоб артист довго не чекав. Та все давно готово. Поживавішав голою. Марійка вигнила в нас зі шприцом у руках. Марійко, фори готові? «Соню!» – замість відповіді покликав на «Соню!». Перевалюючись із ноги на ногу, з клізмовочної випливала кривонога Соня, бурмочучи собі під ніс. «Ну, чого ти кричиш? Тут я на базар не пішла. Підлогу мию. Маю ж я підлогу помити. Там у цій ми мий-не мий однаково. Плитку міняти потрібно». Доктори ходять, дивляться. Старша ходить, дивиться. Головний – «Соню!» – перебила Марійка, втрачаючи терпіння від цієї балаканини. «Ти поголила хворого. Хворий на операції йде». «Якого хворого?» Садінтарка вилупила очі. «Ні. Ну ти глянь, сплеснула руками сестра. Я ж тобі 20 хвилин тому казала. Голи ти хворого. Чим ти слухає?» «Я нормально слухаю?» Зізнанням справи пояснила та. «Ти мені не казала. Якби казала, то чого б я почала мити підлогу? Я б голила хворого. А кого? Якого хворого?» «У третій лежить з вусами. Щойно б поступив». І все до самого низу голи. Там на промежині операція буде. А що? Хіба якогось колись погано поголила? Без натяконого на образу здивувалася Соня, прямуючи назад до клізмовочної. Навіть у перукарні так не вміють, як я голю. Похитавши головою, Тарас мовчки зник за дверима ординаторськи. Чоловік інтелігентно вигляду, вусами та окулярах, вбраний у доволі старомодний вовняний спортивний костюм, спираючись на коліна, застиг на койці. Поруч лежало кілька газет, якими він не цікавився. Очевидно, хвилювався перед операцією, яку з огляду на її скромний об'єм взагалі важко було там назвати. Він стискав свої музичні пальці однієї руки не менше музичними іншої та переймався доволі важливим питанням, з якого кінця почнуть здирати той клятий ніхать. Звичайно, лікар обіцяв достатнє знеболення. Та все таки. Можливо, варто попросити його починати з іншого, здорового кінця. Віддумок про саму процедуру його починало кидати у дрижаки. Несподівано, двері його палати відчинилися, і на порозі з'явився «Ні, не той малий, та певне, який лікар, якого важко було не боятися. Це була Соня». Тож, перевальцем до його ліжка, вона без будь-якого ступу промовила. «Те». Йдемо зі мною. Я б давно вже зробила, але ніхто не казав. А вона, каже, що казала. Ходімо, кажу, зі мною. Не переживай, наші доктори добре операції роблять. Цього року ще ніхто не вмер. Злякано вийшовши з палати за санітаркою, форі несподівано загальмував перед дверима із табличкою клізмовочно. А що пробачте, нерішуче почав музикант, та його м'яко, але рішуче провели далі. І все-таки пробачте, ви що, хочете мені клізму? Та яку там клізму, здивувалася Соня. Клізму вам ніхто не казав ставити. Якби сказали, то я б поставила. Мені що, як скажуть, так і роблю. Я ж не доктор. Від цього пояснення хвороби полегше розітхнув. Давайте, лягайте на тапчан, продовжувала Соня, скручуючи станок для гоління. Хворі, які не бачать цих приготувань, слухняно ліг. «Штани до колін спускаєте?» «А навіщо?» – не зрозумів той. Соня вже тягла до в штани разом із трусами. «А, пробачте!» Теж не інтелігент, що намагався ніякого затолити руками грішне тіло. Коли станок почав правно їздити по його животі, все нижче та нижче. «Для чого це потрібно?» «Слухай, а ну, руки забери!» – оборилася Соня. «Куди ж ти пальці свої під лезо пхаєш?» «Во ж гостре нове!» Я ніколи хворим одним ті самим не голю. Не положено. Якщо нема леза, не голю взагалі. Нехай купляють. Хворий злякано смикав вусами та окулярами одночасно, роз'являючи рота у найбільш відповідальні моменти. Та ви ноги розставте, продовжила сердиться Соня, ви що думаєте? Я дивитимуся. Волю мені потрібно. Я тут за 20 років уже не дивилася. Як та мене, усі виднакі. Мені сказати голити, я голю. Так під монотонне філософствування Соні робота була завершена. І хворий, сівши на тапчані, нарешті наважився оглянути результат. Рот його роз'явився ще ширше, а очі почали вилазити назовні. Медвідні з Голуюхом стояли вже помиті, а допераційний до завозив на катальці хворого. Напевно, розрив я припустив Голоюх, гематома здоровезно, напівкалитки. «Давайте обережно пересувайтеся з каталки на стіл», – підігнав форву Ілля і звернувся до персоналу. «Допоможіть йому і труси донизу. Будемо оброблятися». Обоє хірурги вже отримали з руквірі інструменти йодними квачами і чекали, поки вивезуть порожню каталку. Не зрозумів, Ілля несподівано застиг на місці. «То яких пір продовжуватиметься, це не подосло. Чому хворець знову не поголений?» «Та я казав, що вволили. Ти ж сам чув». Виправдовувався голою. Вона ж при мені Соню посилала голити. Марійцю, закричав медвідь, прекрасно усвідомлюючи, що з операційною вона його не почує. А ну, Марійку, йди сюди. Захекана, прикриваючи обличчя маскою, до операційної зазернула Марійка. Марія, чому операційну знову дають непідготовленого хворобу? Чому не поголили? Як це не зрозуміло? Я ж їм в нормальній мові сказав голити. Ну як ще можна казати? Та й не схоже на Соню, вона сумлінна. Солі сюди розпередився Медвідь. Немає вже, пішла в неї робочий день вже скінчився. Так, сказав Ілля, вивозьте хвору з операційної голіть. Завтра я когось поголю на п'ятихвилинці. Каталку знову почали завозити до операційної. Натягши ще на самі вуха Ілля на наповну. Колись задзвонив телефон на тумбі біля ліжка. Не змінюючи свого положення, лікар автоматично прасяг руку і зняв трубку. Алло? Ілля Петрович, лаботу робує, слухай, а що там у тебе з цим форем вийшло? З яким форем, не зрозумів, з просоння Медвідь. І з тим самим знігте. Ілля перекрутився на ліжку, сів, вмікнув світильник і глянув на годильник. Чекайте, Геннадій Андрійович, не збагнув, з просоння. Про якого ви? То ти спиш? Взагалі-то перша, скоро, неудоволена, про бурматів Ілля. Так, здивувався головний, ну вибач, що я твій дорогоційний сон порушив. Але мене також що не розбудили, гаркнув він з адміністрації. Бурчун особисто згорів. Вона, дама ця, його збудила і казала, що в нас у лікарні її чоловіка спотворили. Бурчун бідкався, що вона у них тепер каменя на камені не залишить. Що, що, скрився Ілля, спускаючи ноги на землю. Що означає спотворили? Дружина Медвідьева також на цей час продерла очі і щулячись намагалася зрозуміти, про що йде мова. Як почув, так і передаю, сказав головний, спотворили. І що він тепер на скрипці не зможе грати. І що наявні начебто якісь порушення, словом, по чоловічій лінії. Це я також передаю дослівно. І що завтра на всіх тут на вуха поставить. Може ти йому щось не те зробив? Та яке там не те, оборився Ілля, звільняючись з остаточною залишків сну. Ніхось здер, анестезією, усе, як належить. Він своїми ногами пішов без жодних претензій. І дамниця там була, дякувала мені. М -м -м. Може потім якісь ускладнення припустив головний. Такі там ускладнення, Медвід почав втрачати терпець. Не буває там ускладнення. І взагалі, це якась маячня. Якби щось було не так, я гадаю, вони б в першу чергу до мене звернулися. Ну а що, переби головний. Ти позвони до готелю і поговори з нею, з'ясуй, у чому справа. Не буде дзвонити, Скепіюля, Геннадій Андрійович, перші ночі. Та я навіть не знаю ні ім'я, ні по батьки. Ілля Петрович, не будь дитиною, обрубав голони. Це ж потім на нас усе вильнеться. Бери і дзвони. Тепер уже Медвіць сидів на ліжку, міцно опираючись босими ногами у підлогу. І тримаючи телефон на колінах, набирав номер. Дружина, так і не отримавши відповіді на цілком закономірне запитання, дивилася йому в спину, спираючись ліктем на подушку. Ало, вигукнув Ілля. Пробачте, це Тамара Сергіївна. Так, голос дами звучав дещо здивовано. Тамара Сергіївна, пробачте, будь ласка, за пізній дзвінок. Це турбує вас Ілля Петрович Медвідь, завідуючий хірургічним відділенням. Розумієте, мені зателефонували щойно і повідомили, що у вашого чоловіка якісь неприємності пов'язані з лікуванням. Та ні, сухо, промовила вона. З лікуванням, мабуть, ніяких. Пробачте, але мені казали зовсім знітився Ілля. Проблеми не з лікуванням, продовжила вона, підвищивши голос, а з ідіотизмом, який процвітає у вашому закладі. А, пробачте, може ви мені пояснити щось? Зовсім злякався Ілля. Мені казали про якісь дивні речі, що начебто ваш чоловік тепер не може на скрипці грати. Ілля Петрович повільно майже по складах промовила вона. Грають на скрипці під час весіль у закладі, розташовано під моїм номером. А ви спробуйте поголити собі інтимні місця, а потім побачите, чи буде вам зручно оперувати і що ваша дружина скаже. У трубці залунали короткі гудки. Ілля поклав її на апарат і пішов на кухню, запалюючи по дорозі цигарку. «Хто це? Хто дзвонив? Що сталося?» – напосідала дружина, якій вже також не хотілося спати. «Щоб ти сказав, якби я поголив свої інтимні місця?» – не повертаючи голови, запитав він. «Що?» Не зрозуміла вона, що ти верзеш? Я питаю, хто дзвонив і що сталося? Що це за Тамара Сергіївна? Завтра соня, декапітую, сердито промов він. Ні, всю зміну під ноль поголю.